Четири правила Днес правихме мост на реката, която минава пред чешмичката. По този случай учителя даде следните четири правила. Твърди бъдете като земята. Подвижни бъдете като водата. Бързи бъдете като въздуха. И лъчезарни бъдете като светлината. Природата представлява школа. Всяко нещо е поставено на място, всяко нещо представлява предметно учение за човека. Природата изправя нещата. Тя е много щедра към човека. Винаги е на негово разположение. Готова е да му услужва.